ramo muslimin mencintai keluarga kita tidak usah kikir untuk mengucapkan doa tiga perkataan tiga huruf waw alif lam ha empat huruf wa alihi jadi kapan saja kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad kita mesti sebut wa ali Muhammad ini beliau girang beliau senang beliau yang kita cintai itu kita senangkan dari mana ini kita bawa ini? Karena beliau sendiri yang mengucapnya sabersabda dalam hadis Bukhari. Waktu sahabat datang kepada beliau, Ya Rasulullah, "Kadarafna kai ibnu Salimu alaih. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Tapi bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kulu, katakan." katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam riwayat Bukhari dan wa ali Muhammad dalam riwayat Ahlul Bait katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Muhammad perkara enteng sekali tapi saya sendiri wallahu alam apa saya salah dengar hampir 80% kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mendengar kita sallallahu alaihi wa ali ala kecuali akhir-akhir ini ada sedikit tapi dulu Sallallahu alaihi wasalam syafi'i imamnya kita ahli sunnah berkata ya ahla bayti rasulillah hubbukumu fardun min allahi fil qur'ani anzalahu hei keluarga rasulullah kecintaanmu ini adalah suatu fardu yang oleh Allah di quran telah diturunkan spermannya yakfikumu min azimil qadri annakum allam yusholli alaykum la sholata lakum cukup bagi keluarga Muhammad kemuliaan di dunia dan akhirat bahwa seorang muslim yang tidak mengucap tidak menyebut namamu mereka tidak dapat fadilahnya sholawat alain nabi Muhammad sallallahu jadi saya harap dari majlis yang diberkahi ini insyaallah kita sama-sama keluar dari sini mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa alif lam saja. Demi mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi menyenangkan hati beliau dan beliau juga dapat. Dan beliau dari lima orang ini. Tentang masalah ahlul bait memang ada ikhtilaf antara ulama ahli sunnah dan ulama-ulama ahlul bait. Tapi argumentasinya bisa kita baca sendiri. Anda nanti akan ketemu mana yang lebih kuat. Kita tidak usah memperdebatkan itu. Yang mana saudara, serak hati untuk mengambilnya, ambillah dalil itu.